الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأحاديث بان دي دشبهات أو دإشكالات بسلسلكي اخيرا ينفذ هر اعتراض في دورك اغداد في باذي روشن خيال الخلق بذني احاديث او العقل فمنسك تعارض ثابتين او ذا اولك علم شواهد بجديد علوم سرد ذني احاديث تصادم او تعارض به تخفل خبره باندې دا دلیل بشي چې صحابه کرام رضی الله عنهم په تخفل عقل سرد باز احاديث او نقد او رد کولو نو لهذا موږ د نمیدان کول او پری خو دي شي چې تخفل عقل سرا ف اغا احاديث نقد او رد چې زمونږ عقل خلاف دي مطلب دا چې عقل معیار ګرځي د صحت د حدیث او ضعف د حدیث او د فکر لپاره عربی کې ویل شي الفکر التنويري مونږ شو ورله روحن خیال وایو د دې شبهه جواب اهل علم مذاکره چرتهم په ذخیره د احادیثو کې داسي صحیح او صریح مثال نشته چې په کې د عقل او د صحیح حدیث په منځ کې برابر خبره وکړه د صحیح حدیث د صحیحین یا د نورو کتابونو د سنت وي چرتهم په ذخیره د احادیثو کې داسي صحیح صریح مثال نشته چې د عقل او د صحیح حدیث په منځ کې يعد جديد علم أو دسعي حديث بمانسك دي تعاروز راغلعي لاغي بمانسك دي تصادم و خلاف وي كتابازي مثالونا ذكر كرم دي نغپ سوء فهم عدم معرفت او عجز عن التطبيق بان دي حمل مبنی دي شیخ الاسلام ابن تیمی رحمۃ اللہ علیہ پر دی موضوع باندې مستقل څلور جلد کتاب لیکللې ده دا کتاب نوم ده در اتعارض العقل والنقل دا کتاب کې په علمی براهین او شواهد سره دا خبره ثابته کړې چې د عقل سلیم او د نص صحیح شریف په منځ کې چرم حقیقی تعارض او تناقض دارنګي تصادم نشي راتللی کښو کې ذکر کایم نيابه په دې کې یو نس نوي ثابت دغه حدیث بیا صحیح نه وي او يا بدعقل سليم ني او دوم جواب نه شي به اهل علم دا کوي چې په نقد الهاديث دارنګي د دا دیپمنس کې چې کم تعارض د عقل سراه نپدی کې او مرجع چې د الحديث ني رجوبا غیله کې چې یقینا حديث د عقل سره تصادم او تعارض راغلی کنا زکدا د مسلمات او قواعد ننا دلیل مسلمات بدیهی فن رجال دا هر فن دا پار اخپل رجال وی، دا هر فن دا پار اخپل علم وی، دا علم دا پار اخپل خلق وی، دا میدان شه صواران وی، نو صحت او زعف دا چې د عقل سره تصادم راغلے، دا جدید علم او دا مشاهدي سرے تعاروز راغلے، نو پدی که معیار اهل فن دی، امام مسلم رحمة الله علیه وہی چې تصحیح او تضعیف ده احادیثو دا د اهل فن د محدثین کار دی دا اهل الاختصاص نه علاوه بلچې خپل او عقل بدی کې اعتبار نشته او د دی داوود په اړه خلک چې د دلیل ذکر کوي چې صحابه کرامو په خپل او سره نقد او رد د بعض احادیثو کړي نوچره من دا خبر سوک نفی ثابتوله کہ صحابه اکرام رضی اللہ عنهم دی دا مجرد معارضة العقل دا وجنا کہ یو حدیث بانده نقد کردی اغا حدیث دیرت کردی کم مثالونه چی ذکر کی کہ ضرور بزرور صحابه اکرام سربد کتاب اللہ یا دا سنت رسول لسنت صحیحا سموعارض قوي دلیل موجود دی نه دا غې د وجنې بل نصرت کړي چرم داسې مثال سوتنی شي ثابتو چې صرف د عقل د وجنې یو نصرت کړي د علم جدید او د صحیح حدیث په منځ کې د تعارض جوړول د پاره یو ناکام کوشش کې مشهور مثال په کې دا ذکر یہ حدیث دے صحیحین او کراغید بخاری او مسلم حدیث نے نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی لولا بنو اسرائیل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن امثا زوجها تی حدیث پر دی اول جملہ باندې د اعتراض کئ چې د علم جدید او د عقل سر تصادم نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی کچرته بنی اسرائیل نه و نغه باندې خرابې دي پاږي کې به فساد نراتلې لري اعتراض داده چې دا خو یو عقلي او تبعي قانون نه چې وخه د هوا سره پس زمانه پس خرابېږي چې والې پرته وقت په ذير شي سموده پس خراب شي یو زماني او د وقت سرددي تعلق نشته فلان زمانه کې نه خراب ده او بیا بلله زمانه شورو شوه نوطبیعته او بدل شو بیا خابدل شورو شول دانا چې د من اسرائيل نه مخکې د عمل نو بیا شورو شو ددي شو به جواباب اخ المداز کرکه چې اعتراض او شوبهده او د اوخیارطیان خالی او عاری ده هر شوک چې د کلام په اسلوب او د هغ په طریخه پوهږي نو داسیاق د دا حنس د دی دپره دی چې به اسرائو به حی سکولو په حیرسمان یغوی مشهورو تر دی پورې چې غښهجم کو ذخیره کو او د غې ټې شوورکو. په حدیث کې دا بیان نشته چې طبيعه اللحم من حيث اللحم دې ذکر پکې نشته چې خرابيږي یا نخرابيږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم په دې حدیث کې د بنی اسرائیل او یو قبیص صفات ذکر کړي چې حرس به کوو د دنیا سره ناجایز مین او محبت به دا د عربو او د اهل لغت د اسلوب مطابق کلام یې مطلب ده حدیث دا ده چې لولا هم لمد ادخر ولولا لم يدخر لم يفسد کچرته د بنی اسرائیل نه وې نو ذخیرندوزی بنکې لري سٹاک او جمعواله بنوي نو کله دا سٹاک او جمعواله نه وې نو دې کې بفساد نه رات نه خرابېده بنا سرکه علم ذکر کړي چې کوم د تاریخ علما دي چې د بن اسرایو نه مخکې کوم امتون تیر شیو نه پای کې دا معروفه او مشهوره نه و چې وحده غي ذخیره کې ځان سره لی سنبالتي یا به خلق کړا یا به قبل باندې خلقا نو هر کله چې دا غي شتاکه او ذخیره دوزی شروع وکه نو د خرابې په وجود کې راغل دا نه سي د مخکې نه خرابې دا عمل ابتدایي شورو شونه خلق پستر ګولې چې خرابې دي او دویم جواب اهل علم دا کړي چې دا ممکن دا محتمل د پدیګ سبوعد نشته چې دا غوخه خرابېدل یو الهي عقوبته چې د بنی اسرائیل د وجهه نظر نازل شو مخکې به نه خرابېدا الله رب العالمین خپلې عقوبته او عذاب پدیدار نازل کده نافرمانو د وجهه چې پدی غوخه کې به بیا فساد او خرابوالی راتنو اللادا سی جدید جراسیم پیدا کرن چې دا, دا مالوفه او معهود وقد نمخ کی او زرزر بیا په غوخه کې ځخ کېدل شوړوول او دا خبره په طب جدید کې جدید علوم کوم څه غریبه او ناممکن نه ده چې بعضی اوقات کې نوینی جراسیم وایرس د بشری اخطاء او د وجنې پیدا کیږي چې هغه سره نوینی بيماری او امراض وجود لرازی په هر وخت کې داسې او جرثیم پیدا کیږي چې مخ کې خلک دا اګې مثال نشي په ښوونځي په مخکینو زمانو ویننو مخکې زمانه کې داږي د سره وجود نو او دا وجود لکه راځینو د بشري خطا او د وجې لکه د مثال اهری علم زی ک کوي زمانه ک ایز بیماري د کورونا دا, دا و رس راغن پو دا ډینګي بخار ده، نو مخکو پېژندلو نه د بشري ختهو دجهه چې د صفاعې خیال نمیوي د نظافت ن کله کله دګونهو نظان نهبل کوي نو دا ختی او ناکاره بماری په کرا نو بني اسرائيل او الله رب العالمين نا فرمانيو کدغی په عقوبت کی دی غوخه الله رب العالمین خرابیدل شروق الدماغ کنم خرابیدا خدا سے جراثیم لا پیدا کل چې کما غ مأہود او مألوفہ طریقہ او چې ضربه ن خرابیدا نو بیا د خپل وقت نمخ کی خرابیدل دغی شروخ ول بنا پرغه شوبحات تی په دې دوراو مجلس کی اخیرنی اعتراض او شبهه اللہ رب العالمین دی منله د قران او د سنت صحیح علم پری باندي عمل را نسيب کوي پری دوري کی صرف د غو مروی چې طالب العلم په ذهن کې راشي چې د افند د اهميت حامل نور دي نور پدې کې به انسان خپل عمر تیری قران او سنت کې خپل عمر فنا دا د ابني چې په یو دوره باندې اکتفاء ده په یو کال او دوو کال تر مرگ پوری به د دې سره عبد الرحمن ابن مهدی رحمت الله علیه چه دلیفن امام ده صداځه احادیث او روات باندې نقد کولو یو عام کسور لر افاسې د د پوری استهزاء او ټوکی شروع کی دا د کم زینت لګیایي چې دا حدیث ثابت ده نه ده ثابت دا راوی څخه ډېر ضعیف ده فد روایت کې دا علت ده د انکارت ده عبد الرحمن ابن مهدی رحمت الله علیه ورلوئی چې د علم سره شل کاله تعلق ساتو زه چې کوم خبرې کوم پاغي به بیا پوئېږي حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ د علم حدیث بارکی وې چې په دې کې تمكن او قوه ال اسيليږي چې انسان د دې فن سره ټولې ممارساتوي او ډیر وخت پکې تیر کین د د ژوند د د او د کېدل د د و خېدل د د خوراک سکاک ټول د علم حدیث په دایره کې وي نو الله رب العالمین به عدالت عملته ورکی چې علم حدیث دی بیا پخله کې محسوسه کیږي را کلام النبوۃ ک کلام النبوۃ ده او مخ کتاب له د امام حازمی رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر شو چې هغه فرمایل د حدیث سل انواع دي الحدیث مئه نوع هره یو نوع یو مستقیل علم نه فدیکې یو طالب العلم طول عمر تیر کینو دی ته اږي منتها او اخیرنی هدله نشي رسېده مطلب دا چې خپل عمرونه بد کتاب او د سنت په دې علوم کې فتعلیم او تعلم کې تیرو امام احمد رحمت الله علیه بارک راضی چې د علم مجلس په سی دونه وال من دی وال سپلې لاس کې نیولې وي شاګردانو چ امام سید دا علم به ترکمی مخ خدا د امام احمد رحمت الله علیه بارک او غریدل چې دللسو راکو احاديث حافظ ده او بیا هم د علم په منډي وای اقور لبی ال الحد تر له هه د پوری تر کمه مرنیم د علم په طلب بیم نو انسان به یاد دې تعلم کوي یا به دې کوي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه غفور رحيم شيخ سب دعاء دوار واستغفرك يا شی ماشاءالله تاسو خواريو کالر بل عزت مو دا خواري خپل دربار کې قبول او منزورہ کا او دا د نمونی په توګه د مونږ د ملک کې پدینور علومو کې ډېر وخت طلبای کرام ته راي په علم حدیث دا بس یو قاضي موس ولاباز مليانو دوه را او مشکات په دوه مې هشت کې وای نو دا شری دی پکار لکه څنګه مونږ نور علوم ته وقت ورکړې بار بار یو کتاب وایو پکار د دې چې علم حدیث تم پره وخت ملوش طالب لس دولس کاله مهنت کړي د دې مهنت مقصد دې چې د خپل پیغمبر خبره تروروسي او د دې دی ویلو دديده او ريده دديده ز دکره دقابله لایقه او مستحق شي نا کوموندو مندو و دی مند مند شي دیوژنا کوشش دره ان شاء الله چې دې کال له داسره تخصصو طریقه م دحدیثو شروع کی او د نورکم طالبان چې د مدرسو کې لوی وی ویشي ورسره او د فن حدیث د مصطلح حدیث او کتاب دی او ماهر عالم نو وي نورو به ان شاء الله دا سیکلی موجوده علماو و طلاب کو خواریو کې ندی د ترسی کې چې د حدیث وایي لدی د خپل فن پر اړه کې ویلې شي دا حدیث ضعیف دی دا د حسن تو مرتبه کې د اعداد حسن لغیرې مرتبه کې دا سہیله ذاتی هې دی سہیله غیرې هې دی نو تاسو د خبره زده کې کېد یو دا دایو ډېر مبارک علم دی یوزنا عربو جامعاتو کې نور کلیات مې خو علم حدیث سډېر دې قدر په نظر کې قابل قابلیت‌ترین طلبه چې وي ناغه په کلیهۃ الحديث کې دې کې د حدیث مهارت حاصل شي اسمر علماء وګور هر دور کې علماء او سرور علماء تیر شو او د علم حدیث سمر دې خدمت یې وکړو دا تاسو هم د ذهن کې کې راوې انشاء الله موبایل می حدیث خزدکو د دې خدمت پکو او دا پټولو کې لوی علم ده پټولو کې څه شي ده لوی علم ده خذيره پار دې لوی وخت پکار ده اکثر طالبان ګوره دوره کې ګذر از یوشن شلو دیر چې څو شلوې څلوې خواني بخاري شریف وای لیکن او استاد څخه لې نه د کته لې مخفل دوره حدیث نه کوم دو کالا <سؤال> کیور لکو بلکه بازی بنات و موزرد دو دنیا سلور و سلور کالو کی علم حدیث ہوئی نو ما شایللہ مفتی سیمسا کلمہ علی می دو دا بنات دی دی می دا می دو مخ کی ابو داود شریف او ترمیدی شریف بریخ می دی دی با عبارت ام دا صحیح ہوئی ناس عبارت تازو نا شیح ہوئی کسنگا چیئے کبوه دی دی دی ای خوله عبارت ته موجیسه ته پوسکه هټور جوړکړې سبق کې روړې دی دی به تکر نه کله ته پوسکو بیا د یو لسی وای خبره کولی خدای حدیث معنا لا غېټول لر سبای له سو څه کېوشی سر جده دری کاله واسطه جوړ شي د تاسو مدا کوشش وکای شوکای کیږي کسره عالی منځ ته خو دو د حدیثو دی اخیر رزق بیا نو استاد له رزې پته یې له طالب دې له رزې نو کو دال له کې محکمه اراده ولري چې موږ علوم طرق موږ به علم حدیث کوو دا ګوره د اعتدال زېکي نو مت پټولو ټولو کې تقسیم نه سین نه هر دلې ځان د خبرې جوړې کړی نو داغه خبره تایید کوي کایغه خبره باني حدیث دو وجن مشکال لازی نو دخپل خبر دو وجن حدیث رت کئی یا پاغی کی تاویلات باعید کئی دام یو کس ما دیدکار حدیث یو طریقہ را تا پیغمبر خبره اچھے رو را سیدہ کاغا دا چادر ڈالی دا چادر مذہب سر برابر ته او کننا د برابر اب پسر ستر گو بانے سکے منی با, مانے با. دا یو حدیث ته رسوله کتابونو کې چاوی دي راغلی بې نبی عليه السلام کله بغیر د سوزري شرعي نه جنب بن صلاته نکړي امام ترمذی رحم الله او یې را دی باندې شاملېسته خزمو د علماء او شبی رحمت عثمان الرحمت الله علیه فطب المرهم کی ذکر کړي او حافظ ابن عبدالرحیم الله وای شه د نبی خبره در لسری اور اور سیدا سیدا د دې لزروتې شه دې شابه عملстаў کړيстаў خبره د پیغمبر ده کوې د ټول دنیا په یو خبره عمل خو چې خبره د پیغمبر ده نو بس بل دې خبرې د پاسه بل خبره زایي ګره صحیح د پیغمبر خبره چې رورسه ده نو بس دا دلیل لې او دې کې د ډله باسې د وجه نازلې و خ ډېر نقصان هات کی هره ډله ډله علمي حدیث په دې طریقو یې غي او ټوله جوړ کړي اغه یې زال لسوسول جوړ کړي نو خبره اغه د برابرایې تیارو کې ماشا الله دغه شی نشتا نوغه حدیث ده حدیث کما حق کو څنګه خدمتینوغه شاله کړي دی وجه دې یو کتاب شرحه چا لیکلي او ګوري چې دا په یو مذهبي نظریه باندې لیکلي شوی په یو جماتي نظریه لیکل شو نا کتاب یې د سره ګوري بلل علم حدیث مد حدیثو د خدمت په نیت ویل دتابته سوچ په ذهن کې ان او دې د پاره باندې مهنت ضرورت وی دې د پاره باندې صبر ضرورت وی او علم د مهارت غیر سره عمل وی غیر سره اخلاق وي. او که علم وی او عمل نی او هو بل بلکی قران او سنت کې چې علم سره عمل نی اله لاړو بلکه علم سے کہ چې ورسره یې مي عمل نيوي تک الله واي مسل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کما مثل الحمار يحمل اصفار ذخرسل مثال ورکای عالم دې علم ورسره مانیشه پټکه عمل لشتلشت وېدا په منځلې د خرده لیکن کتابونو باندې ورته یو تورو ډو اکل وې سمحلو کما سلیل کل دبدملہ بدقید بد عالم مثال د س سره پشکه پشکه او چې دی وحنه په لېم کې لوي شه د الله يرا تقوا په دې پیغمبر خبره خبرې سوچ او يري سره کې کې دې کې بد ځانه خبرې نه خبرې نه کومشي مخکینو علماو سلف صالحین ویلي بس دا غیری تشریح موږ سره سره اف که فیه موجوده زه نه وګورم موږ دې شکر او باسو جی دای په پویشو د چې راي په خبره رې پوي غو مونږ پدې سوچونو کې چې نوې خبره وته راو baseY څه شکر دی شو کو باسي چې د مختنو ل <سؤال> ماو په خبره سي شي پوي شي هم د خوخواري سره مهنه سره ټو ډش په کتابو کتو او دې راي په خبره پوي شو نو شکر دی ادا کی نوی جدید موږ دې په خبره نه پوهیږو نو, نو مساله مساله مساله نوی مسأله به نو نوی مسأله ولما و دکری. ور جدید جدید مسائل دی علما وو مت مخه ترازی خوز موږ علما و په جدیدو مسائلو کې انفرادی یا راي ډېره خطرناکه ده ذین دوستانو علما موږ سره کتابخانه کې هدايا کتاب پروت صحیح جلد نو کې تاسې جدید مسأله چې umat لراشي دلید دوستان لوی علمان د سوو ادریس اورا جمع شي عوام مخله کې جدا مسالې اومه ترا غلې دای پاغه په میاشتو تو میاش تو خواري او کې مهنته او کې د شي او د درې او کمه اتفاق رائے را شي نو اومه ته فتوی په شکل کې پیش کیږي په جديدو مسائلو کې انفرادي رائے دا دیر خطر ناکداد تا پارابو که ملو جنتو دائمه چه دا دا ای فتحوان چابشوی دا دا دا علماء و یو کومیٹی ناست او غي په مسائل او د قران او سنت او د فقها او د اقواله مطابق سوچ او فکر کوي او مت په دې نو پيش پيش مسلوکی رهنمایي کوي په نو, نو مسلوکی باندې فرادي راي نه کوي کې به د ټول او احلي المرائے دا به میچ باید اما صاحب والا سووې داس وې داس هر بل کې ماشا الله د اهلی المدقشان نکومېټي داس تی وي او شورا ناشته ای په دې مسلو باندې سگه سوچ فکر کوي بل زم مساله کله یو مساله وی ته له بل حق معلوم شو دا باندې جناب په ټیټه ما یوزل وی دي شلول مو ايماو په مسلو کې سلور شلول او درې درې او پيز یو او کولې ویلې چې مدپس ولداس معلوماتو بشوي دا څنګه رجوع کړي داسې مدپس بالکل لغې رجوع کړي په یو مسله کې د اهل علمو دوا دوا دو درې درې پېزو در در پېزو پورې اقوالې هغه سره د کتابونو لیکدی می چې د امام د مرگ نه لسرې مخ کې د رجوع کا د مرگ نه مخې یو کال مخې رجوع کا نو په خپل خدای یو غلطۍ باندې کلکې دلنا لکه څنګه نن د زره بازي طریقې به څه خبره را نیولي به څنګه یو ځل سدي هغه یو ځل وې یا بیا پېستې کپريزې نه تاسو ماشاء الله مهنت کو د افستني ما په خوندربار کې قبول او مزره په دیوان निजाम کوي او د نن په طور دسو دسو دا مې درزه کوم ویبازي کسان دا مفتي شه بي بي جنې ربو لله ال مزدوري له دوه درې رزې د عالمانو سره کیناسه ملته بیا وي مونږه تل د علمي حديث ته تخصص دوري کړی اوس خلک ځان لکینه نه لکینه نه زموږ دا ستاسو ځکه وي یمای ما خو ذ تخصص دورو کته کوی شپګر از دې نه مونې په تور سره ده د زړه کسانو نومه غشت نه کو اړه ماونه په کار دي خو آل عرب له لاړو مزدوری لا چرته یو ملاسره ناسي یو بل درس کې ناسي دغه خوجه حیثه شګلار شتون ول له عمرو کې د علماء درسونو کې کېنی نو تاسو باندې وايي چې مونږ به ای تخصص دوره کړي اбяو مدرسو کې زباله مان چې ای ما تخصص دوره کړي هماله بره تخصص طالبان ناکي نخپلم نه پويږي نور بم تفا کې شپیاو فن کې د کمال مرتبه ته ورسېږي دبي هغه فن سره ته لا باور مسلمانانو ته پیش کوي د باز خلک په دې ملک کې داسي دي جوابي او رزري مشا سره ناسسته ناسسته او اچھا سره جنا سنام داسي دي د به حديث استادان نوم تیارو کې د عارفان د فقيه ماهر وي شوق تخصص په قرانه کړي چا په عقيده کې تخصص کړي چا په حديثو کې کړي کړي نو کوشش پکاوې تاسو غواړی ته پتا سي نو اي زمادة د غوکا باید تخصص دوره کړي تاسو د نمونی پتوريو او سور از دي علم آغا زوق شو او د ضرورت مخلاقه او دې موجوده تور کړي ډېر ضرورت ته هم ګور تاسو چې اوس د منکيلي حدیث او خبره او تاسو په ایجاده ده نه دي دا مخکې له دې څخه نیکونه رسیدلې هغه خبرې یادې او خلکو لزوتایي چې را روانه په دې نه دغه دې خلکو خپل دمر اهلیت نشته د دې اعتراضو کې کپر دې دې اعتراضونه هغه د شو الفهم د وجره د پزره کې زیدي ولې او ار وخت سره د خطرې بحال کې بحال سکدا هم خلک چې انکار حدیث کې د علم پجامک کوي موږ او تاسو د خطرې بحال کې او خبر الله نه الله ته پجاړي چې لازم مو زرونه کاګنه کې شیخ القران مولا مول سید عبدالسلام صاحب رحمتہ اللہ علیہ درس کې فرمایل فرمایل چې موږ په پنجاب کې وي مشهور شو چې او سړې د تفسیر القرآن بالقرآن کوي دوی موږ هغه ملاقات تلالو چې لالو هغه حدیثونه موږ وکړو ځنې وق به سړې وي د تفسیر القرآن بالقرآن قرآن حدیث علیہ السلام د ژوندون قائل نو تیシャレ اسلام ذو نزول قائل نو نو اروخ په پسې په حال کې بېږي الله الله بجاره ضرورت چا پله سکی بس یو پر پله واړی ساري جرا پاسي په ګړو لو اروخ بپا دی یرا کی او اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي يا قلوبنا على دعاتك و ربنا لا تجئ قلوبنا بعد اسدتنا وهبلنا ملتدن كرحما رحمان انك انت الوهاب و دا دعاګانه بکویر ير ير اسلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انا نسالك بعنه لك الحمد لا اله الا انت المننانو بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالك اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه الى الرمين <اللح> ذي التباهيكرام کا وطن رازی. اللہ اللہ دا افتخاری کا وطنی پری فایدا نور برګری راضی الله تعالی دین خدمت پسی ده بندگان او دوعاګانې قبل الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمې له رب العالمین او ساته رب کریم مونتا زمو والدين وتا مشایخ وتا اصول فروع وتا امور ژوندو حاضرین و غایبین و تا واړه او لې ګناهونه معاف کیږي الله پوره پوره دین باندې مونتا دتلو توفیق راکړي الله زمونږه او زمونږ د دې بچو ته لباو حاضرین و غایبین و د ټولو شینی د قران و سنت د علم نافع د پاره پرانا زي الله موږ د سوه الفهم نه الله په قران او سنت کې محفوظ او کم کوم صحیح فهم دې زموږ د دینی مشرانو الله غمو ټول سره نصیب الله د فتنو دور دې موږ ټول د هر قسمه فتنو نه الله په خپل حفاظت کې او ساتي الله دا کم شو او شوق دایي استاد زکو یادې طلباو کو الله دا خالص تخپل وجهه د پاره کوي الله دا خالص تخبلی وجهه د بارک او رب العالمین ز سمره خلق اللہ دا دا دورد دی وایته د حدیث مبارک او د اوی د انکار مبارک شوبहात سی الله ته ټول ته هدایت وکي الله دا اورد دی ټول د پاره د هدایت یو ذریعہ او غرزه سمرد علم, علم یاد آوام و پشکل کی انکار حدیث شروع دے اللہ طول تدا و تداد حدایت یو ذریع و قرزے. او الله دداغ خلق و نصیب کې حدیث هدایت حدایت نی اوستابن نگان بی لارے کی استاد پیغمبر دا حدیث و نخلق متنفر کی الله پاس مانی و عذاب و حلاق و تباکی او ددائی دا, دا شر او فساد ناللہ امت مسلمت نجات ورکی یا رب العالمین اسو ربی ماران دی شفای کاملہ عجل ور طور نصیب وکړه الله زمونږ او ټول امت بشی دایي د سترګو یخواله کی او د قران او سنت لولوی عالمانی کی الله تخپل علم باندې مونږ ټول عمل کولو توفیق راکړي الله دا از دین خدمت زمونږ د پاره کې ته پا مونږه وبال مجوړې پلا اهل الامین ترخر شرکو پره مونلا زموږ دی جسمانی او د ټول امت مسلمه بشوته تخپل کی تا او د خپل حبیب د سنتو د خدمت توفیق ورګل الله سمر دینی مدارس دی دیني شعبہ دي دی دی تر قیامت پورې قائم دایمه دا او شادې الله دا امت په منس کې دا کم توڑ دے الله دا ختم کې او د ټول امت په منس کې جوړ پیدا کله هلال بينا الله مونږ د په خدماتو کې اخلاکو او علاجور کې او دا اخلاکو په دایره کې د دین د خبرې د پیش کول او توفيق راکړي يا رب العالمينا بي ګنا بندي وه اند بندره اخلاص کې ال خل لم د قرضدارران د قرس نه خلاص خل الله د چې اوولات نشتې کم مله سوی حولات لووررک یا ربله لم د دا لبا کرام چې کمم راغلي سال می غې مې خپلو کورنو تواپش الله د خپل حبیب د عادي و مباره کو لولو لو او لما جوړ کې او للو خدمات ال داخله لم د الله دې مدرسې او ټول مدارس او ضرورت الله د غیبو د خزانو نه پرک الله هر ظالم د ظلم نادار شريد شر نه د ار حسدي د حسد, حسد نمون ټول په خپل حفاظت کې او ساده الاله العالمین مونږ ټول د دواړو جهانو د شرمنده کولو ساده الله عزوجو اور جہالو د شرمندګو نو موساتم الله اعظم موږ په دې عمر کې بار بار رمضان راوړې هم موږ ټول ولې په صحت باندې روح کې دا غېد درښونو دا, در دا غېد رجو تراویو د عبادت او الله موږ ټول له توفیق راکړي الله اعظم موږ ټول د پاره د حرمې نو د حج او د عمرې لپاره کولاو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عزابا ما رسول الله